Fulg de nea Odată ca niciodată, într-un orașel numit Dancaster, plin cu oameni prietenoși, cu o comunitate unită, trăia familia Schneider. O familie iubitoare cu trei membri: Kurt, Olivia și Rob. Acesta era anotimpul lor preferat. Iarna Iarna în Danchester era superbă. Străzile erau acoperite de zăpadă curată și strălucitoare, pline de copii care se jucau și făceau bulgări și oameni de zăpadă. Într-o zi, când începuse să ningă, copiii au ieșit să se joace. Kurt era afară, pe alee, dădea zăpada la o parte și se uita la rob cum se juca cu copiii din cartier. Scumpule, e gata ceaiul! Vine acum, draga mea! Era o familie fericită. Cei doi soți îl iubeau mult pe rob al lor. Totuși, soții Schneider își doreau de mult ca zânele să-i binecuvânteze cu o fetiță. Uite-te la fetițele astea cum se joacă! Cât sunt de adorabile! Aș vrea să avem și noi o fetiță, să-i piepte în părul și să o îmbracă în cele mai frumoase rochițe! Cum stădeau ei așa la fereastră, Kurt a văzut câteva fetițe care făceau un om de zăpadă. Iubito, am o idee! E o zi așa frumoasă! Ce-ar fi să ieșim să facem un om de zăpadă cu Rob? Sună minunat! Am să merg să-ți iau uneltele din garaj! Vom face un copil de zăpadă! Va fi al nostru și îl vom iubi! Și o vom iubi mult de tot! Ar fi extraordinar! Și astfel, Kurt și-a luat uneltele de sculptat. Rob continua să facă bulgări de zăpadă, în timp ce Olivia a intrat în casă să le pregătească o ciocolată caldă cu mini-bezele. Au început să construiască mica păpușă. Întâi au făcut corpul cu mânuțe, apoi picioarele cu degetuțe. Uite, tati, hai să-i facem căpșorul. E așa distractiv. Abia aștept ca fulg de nea să fie gata. Fulg de nea. Asta o să-i fie numele! Apoi i-au sculptat bărbia și un nas micuț și i-au făcut doi ochi minunați. I-au sculptat cu grijă buzele și iată-o acum, gata, terminată! Chiar atunci s-a oprit ninsoarea și, zărindu-se printre nori, ieși soarele, aruncând o rază caldă asupra lui fulg de nea. Și deodată se auzi o respirație. Kurt s-a dat înapoi, surprins. Rob a țipat de bucurie. Ha, mama, trăiește! Vai de mine! Ce-a fost asta? Ochii lui Rob s-au luminat de bucurie când au întâlnit ochii ei, iar buzele ei s-au făcut roșii ca zmeura când le-a zâmbit. Olivia a ieșit alergând să vadă ce s-a întâmplat și spre surprinderea ei, fulg de nea s-a dus spre ea, scuturându-și restul de zăpadă. Oh, vai de mine! E un miracol! Zânele chiar ne-au binecuvântat! S-au bucurat și au intrat în casă. Fulg de nea creștea repede. În fiecare zi era mai mare și mai deșteaptă. Toți copiii din oraș veneau să se joace cu fulg de nea. Într-o zi, după ce trecuse iarna, fulg de nea i-a spus mamei ei despre zânele pământului și cerului. Zânele apei mă așteaptă! Și pe măsură ce soarele strălucește, mă voi alătura lor! Te rog, nu-ți face griji! Vei putea să mă vezi jos lângă râu înainte să plec! Au, oh, fulgul meu de nea! Ce spui acolo? Nu să te lasă să pleci nicăieri! Mamă, nu-ți face griji! Eu sunt zâna ciclului apei! Dar nicio grijă! Mă voi întoarce! Dar unde te duci? Voi pluti pe râu în jos și îl voi umple, dând apă tuturor din oraș! Dar, scumpa mea... Cum ziceam, mamă, nu-ți face griji, mă voi întoarce! A doua zi dimineață, Fulg de Nea și Rob s-au dus cu prietenii să se joace la râu. Au petrecut dimineața jucându-se și cântând cântece pe iarbă. Când soarele a devenit mai puternic, Fulg de Nea a început să se topească, stând pe malul râului. După o vreme, s-a topit de tot și s-a transformat în apa râului. Ei! Hey! Unde a dispărut fulg de nea? Era chiar aici, nu? Fulg de nea! Fulg de nea! Copiii s-au uitat după ea, dar n-au găsit-o nicăieri. Chiar atunci, Rob a auzit că îl strigă cineva. Rob! Rob! Asta pare a fi fulg de nea! Și eu am auzit asta. Părea să vină dinspre râu. Au fugit către râu, unde au văzut o fetiță frumoasă care plutea pe apă. Era fulg de nea! Spunei mamei că mă voi întoarce în curând Acum plec cu zânele apei Nedumerit, Rob s-a scărpinat în cap și a fugit acasă Să-i povestească mamei ce s-a întâmplat Între timp, fulg de nea a plutit de-a lungul râului Și s-a alăturat zânelor apei În timpul zilei, își vizita prietenii la malul râului Și aducea oamenilor apă de băut Poftiți, doamna! Mulțumesc, micuțo! Oh, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tot ținutul era plin de viață, căci ea aducea apă În timp ce plutea în râu, florile au început să înflorească, iarba a devenit mai verde, păsările zburau prin prejur, ciripind și cântând cântecele lor melodioase Au trecut lunile și vara se apropia, iar ținutul era acoperit de căldură Razele soarelui coborau să se joace, iar copiii se jucau pe marginea râului Săreau în râu și înotau cu culp de nea, plutind alături de ea de lungul apei Rob plutea în sus și în jos, peste tot prin apă E așa distractiv! Acum e timpul să merg în sus cu zânele cerului Atunci mă voi evapora și voi urca în atmosferă Voi zbura prin aer și voi merge cu vântul Dar de ce trebuie să pleci? Nu poți să stai aici, să te joci cu noi? Dacă nu plec, vântul nu va mai bătea, iar florile nu vor mai putea poleniza. Nu vei mai putea respira aer proaspăt. Nu te speria, mă voi întoarce în curând. Și astfel, pulg de nea s-a evaporat și a zburat spre cer, plutind printre copaci. Zbura și împrăștia briza. Kurt era în fața casei, tăia iarba, când simția atingerea unei ușoare brize. A privit în sus și, spre surprinderea lui, a văzut-o pe fulg de nea, plutind în aer. Bună, tată! O oh, bună, copila mea! Olivia, uite-te cine e aici! Oh, ce mă bucur să te văd, draga mea! Oh, ce distractiv e să zbori cu vântul! Poți zbura prin cer cu zânele soarelui ziua? Iar noaptea, poți bura printre copacii din păduri, când păsările se culcă! Mă voi întoarce în curând, mamă și tată! Nu mai e mult timp până la iarnă! Ai grijă, iubirea mea! Și cu o ușoară briză, fulg de nea zbură spre cer. În sfârșit, a venit iarna. Și fulgii au început să cadă, acoperind orașul cu un strat alb. Mamă, tată, ninge! Ninge! E timpul ca fulg de nea să vină acasă! În sfârșit, i-am făcut niște biscuiți! Au fugit în curte ca să-și întâmpine fetița... Și chiar atunci, din zăpadă, apăru fulg de nea. Mai înaltă decât înainte, a alergat la părinții ei și a îmbrățișat tare. Ce mă bucur că m-am întors! O, oh, micuța mea fulg de nea, ce fericit sunt că te-ai întors! Nu să ne mai părăsești, nu-i așa? O, oh, Robi, eu sunt zâna ciclului apei și am fost aleasă de către mama natură Îngerul pământului să umplu pământul cu apă pe tot timpul anului Așadar, cum trece timpul, în fiecare anotimp Eu voi lua forme diferite ale apei De la zăpadă la apă Care apoi se transformă în vapor de apă Și coboară înapoi pe pământ sub formă de zăpadă Dar nu fi trist, am să fiu cu tine în multiplele mele forme De-a lungul întregului an Oh, micuța mea! Hai, intre acum, am făcut biscuiții aceia care îți plac ție. Și astfel au intrat în casă și s-au bucurat de ceai și biscuiți, iar fulg de nea a continuat să aducă fericire în viețile oamenilor din Danchester. Cazână a ciclului apei.